estic escoltant ara mateix, al 91.4 de la DFM, això que escoltava ara mateix és la ràdio Contrabanda i estan començant el programa Judici a la Justícia com cada dijous aquesta setmana d'11 i mitja a 1 i mitja eh, abans que res bueno, bona nit Francesc, què tal? Bé Exactament, abans que re, fer una mica la presentació i contextualització de la situació. El programa Judici i la Justícia, històricament a més, eh, a Ràdio Bronca, doncs ara, doncs per qüestions de la vida, i bé, bueno, fes el que hi ha, aquí estem, eh, s'emet a la Ràdio Contrabanda, el 91.4, en directe, tots els dijous, aquesta setmana de 11.30 a 1.30, la setmana que ve doncs, serà de 10.30 a 12.30, un parell d'hores, i després eh, s'escolta, en repetit els horaris hi estat horaris de sempre a la Ràdio Bronca, que, per qui no sàpiga la Radio Bronca és al 104.5 de la FM. Doncs, si escoltes aquest programa sense si estar escoltant eh, dijous de 10 a 12 o divendres de 11 a 1 o dilluns de 1 a 3 de la tarda, tingues en compte que aquest programa és en repetit. Només sins estar escoltant al 91.4 a la Radio Contrabanda, ens estaràs escoltant en directe. Adsensement. Jo volia començar explicant una de les guàrdies que vaig tenir com a advocat d'ofici el dia de Nadal. Va començar la guàrdia el, el dia anterior, el dia 24, guàrdia de comissaries, i després el dia 25 es podria eh, posar-la a disposició judicial de la gent detinguda el dia abans. Entre els detinguts d'aquest dia tubiu un mail, un singul a feigneto la qarsia de Jaume. Ell de presentar un cop de bona història o cosa semblant. persones que han de bona família, una edicis i de i la ETT ofereix els seus serveis en aquestes hagi, cases de bona família. Però ara seguirem perquè tenim una trucada ara mateix més no d'almenys, no, no? Sí. A veure, hola, bona nit. Hola, ens escoltes bé? Eh? Sí. Molt bé, nosaltres a tu també. Allà, acabes de pillar que acabem de començar el programa, doncs ha d'anunciar -te la telefonada? És, és la hora que m'han que truqui. Perfecte, molt bé, doncs ha eh, sigut molt bé, doncs així tu mateix ens pots introduir, explica'ns. Ah, suposo que ara, doncs pues, no una pregunta, si no, si bé un petit col·loqui, o mm -hmm. sobre, com es podria dir, uh, canvi de personalitat en, en la gent la gent progressista o la gent d'esqueva i no to i que avu en dia pot ser gua ten en to o que sigui, uh -huh. s'han de eh, o si s'han pot canviant cap, cap altres maneres de pensaris de dir de la vida. Uh -huh. eh, gran cosa ja has de quedar, però els seients no usven mai ni. A ver, ¿dónde lo habían dejado? Sí. ¿vale? Uh -huh. A ver, hablaban de que en el pasado la gente tenía una cierta edad en conocimiento y en que más o menos van cosas, eh, en algunos casos más que otras, uh -huh. y que bueno, hay que en su nombre, obviamente, semana, no sé si podrán negar. Uh -huh. Uh -huh. Ésvent no de que una persona difícilment continua comportant-se i pensarnt de la mateixa manera si no no s autoproposa de fer-ho per sempre de tota la vida. No ha ja nous casos oosos, però en algun, en algun tema alguns sí doncs ja comencen a passar tant comencen a, a acollir-se cap a casa podrien dir. I no sí es coeixen. No es fiquen en, en les mateixes no coses, eh, més o menys quan de hi havia alss protestistes i més o menys eh, de... Eh, macos des del nostre punt de vista mm -hmm. en què havien participat i que havien portat a terme que es fos a dir ara fa 30 o 40 anys mm -hmm. i és això el que jo volia mm -hmm. que quedi mm -hmm. que mm -hmm. aquestes persones si eren amigues mm -hmm. o encara millor si eren persones, amigues o no però que es van fer un gran favor sempre si estarem mal coneguts mm -hmm. mm -hmm. i ens hem d'anar a l'opinió d'elles i ja que això no sé jo, que ho negaré, sí. però una cosa és el que, que va fer una persona en el passat i una altra els temps que tenim ara avui en dia. Sí. I avui en dia hem de confiar i hem de continuar evitant els que som. Sí. No podem pensar tant en el passat. Sí. És una cosa que sempre em diuen els meus companys del sindicat. Quina sí. no, cosa? Sí. Eh, la CBT. Sí. La CBT ha perdut l'AITA. Llavors sí. no, doncs, eh, el problema estriba que efectivament no podem viure del passat i de la cosa. Uh -huh. però eh, sense necessitat d'anar gaire lluny abans de parlar d'uns 30 anys posem, uh -huh. eh, de tot aquella gent que en el 5 dia van fer coses i uh -huh. ara per motius personals o de família o, o simplement individuals han decidit deixar-ho estar i s'han apartat del, uh -huh. de, de, del dia a dia de les lluites uh -huh. que avui dia eh, tenim uh -huh. per tant aquestes persones no tenia els en contra d'elles, cadascú és a de continuar la lluita d'anar a fer-ho uh -huh. i d'anar a, fer a la seva manera però no s'obliden que hi ha un altre factor a tenir en compte que és que aquestes persones que les van conèixer en dies d'un determinat àmbit uh -huh. i que avui en dia per exemple, es movent el mateix àmbit, efectes professionals, efectes de guanyar-se les muntxetes, les gagafes cada dia... I aquestes persones s'han de guanyar la vida. I és molt diferent i hem de mentalitzar-nos del que havien sigut de o del que havien fet fa aquestes dècades a el que fan ara, avui en dia. Uh -huh. I és això el que volia que tinguéssim clars tinguessin clar total uh -huh. No pots viure de, dels lliures del passat. Uh -huh. Si és que hem de continuar eh, posant una corona de lliures serà per coses que hagin fet eh, principalment avui en dia i no, no viure gaire, uh -huh. ja dic, de l'aigua del passat. Ja que el meu passat és passat i en el seu dia molt ben fet, eh? Xapu, per, per tots ells estrenen al el barret uh -huh. per aquella incidència en la nostra història que vam tenir aquestes persones. Uh -huh pero hoy en día también está en es el caso de de lo que tienes al pueblo de, que, de la impresión que tienen todos una mica de, entre nosotros los que somos ahora y uh -huh. puede haber perfectamente pues una mica de confrontación entre que estas personas que cuando ya se dañan las, las, las gafas en la suya uh -huh. feina o pues, sea comportamiento profesional hoy en día que no de capa de las maneras no puede no tener la, la garantía o no tener la... Ay, no sé cómo dirlo, cómo expresar, ¿no? Sí. El... Ay, no sé cómo <tose> no pots donar-los carta blanca no és la paraula però no, no pots considerar que aquestes coses les continuen fent comportant-se igual que l'havien fet en el seu dia que no se'ls coneixen uh -huh. avui en dia pues, fan la seva feina, es donen la vida a la seva manera i, i què els hi has de dir? simplement que ho poden fer bé o poden fer malament i si ho fan malament lògicament tenim tot el dret a la societat tenim tot el dret eh, a criticar-los això no tampoc no, és, no Oh, doncs estem d'acord, no? Fins aquí? Eh? Estem d'acord fins aquí? Sí. Oh. Pues Bàsicament ah. això. Amb mm. tu amb elles, alguna persona la podies haver conegut en el passat i personalment podria haver fet eh, molt gran serveix o gran favors. Sí. Jo també he conegut a la mateixa persona i persones que també eh, tenen molt d'acord i han estat agraciats per, per les atencions d'aquella persona. Però és que avui en dia, eh, almenys aquí a la meva ciutat, a la terra Eh, aquestes persones pues, ja no tenen la mateixa fama uh -huh. eh, ara pues, se'ls considera més aviat com gent pues, això, que es dedica a la seva professió i que no fan cap més favor a ningú més que als amics, als grups d'amics potser si estan en algun partit polític que no és el seu partit polític si estan en algun sindicat, no és el seu sindicat però no qualsevol avui un dia no li pots demanar el mateix que se li va demanar que ell voluntàriament va voler fer eh, ja dir que ara pues, pot fer 35, pot ser 40 anys, jo ja no me l'acordo. No sé el nen, mm -hmm. però per a ell. Mm -hmm. I demanar que faci el mateix. El seu comportament pues, era el que ell voldrà que sigui. I per, per desgràcia, si tan tant s'agrada com si no, això vol doncs, dir que no, pues, eh, la gent jove, les noves generacions agafen i ho eh, contrapessen a la fama que tenia aquella persona. Llavors, si diu eh, aquest, diuen que era tant i tant. Però avui en dia no es veu que sigui el mateix, llavors, aquesta aquest jovent avui en dia té una mala una mala d'aquella persona que venia eh, amb aquesta fam presidida per aquesta fam i que veu que, no, que això eh, és, que si això havia existit s'ha quedat en el passat la qual ja dic que no treu perquè els seus eh, antics deixebles i, i amics i coneguts continuen tenint l'opini d'aquella persona per tant hem de separar les les dues coses fatals. Si no a l've motiu perquè hi hagi gaire polèmica en'enfrontament perquè uns, uns eh, pensem de la manera com he explicat ara i altres continuen a recordar se del passat de I és que estan fent com això molt de més, torn a dir que jo conec que el gran servei que totes aquestes persones, so que és sobretot militants i lluitadors antifranquistes, tant si ho feien promotius polítics comius. Els i humans, van fer, van tenir les seves actuacions en el passat, uh -huh. eh, defensant, eh, lluitant per una banda o l'altra, simplement defensant doncs, a, a persones oprimides, persones que que havien anat a parar a la persona. Uh -huh. sí. eh, aquestes persones, eh, ja dic, jo em trec el dalt per l'actuació passada d'aquestes persones. que Només mirant el passat, ara, en el present, lamentablement eh, hem de canviar una mica de pensament. que uh -huh. vols que et digui, Sí, sí. Seria una mica aquell renovar-se o morir, no? Eh, sí, lamentablement és que és així. Si la gent té motius per renovar-se i ja s'ha apeat, s'ha volgut aparcar en el camí, doncs pues, val, els que continuem, continuem dalt del tren i continuem viatja eh, dins aquesta lluita del dia a dia, doncs escolta, doncs, els que continuem no podem valorar eh, o, o no podem continuar pues, pensant, hòstia, aquest tio és competent, aquest tio està igual us doncs, era sempre tant i tant eh, que efectivament les seves accions ho demostren ah. uh -huh. però si s'ha quedat en el camí uh -huh. s'ha quedat aparcar, es. Pues, escoltant hòstia, eh, potser que ens ho han passat en aquella època de l'acord? Sí, uh -huh. però això és una conversa de cafeteria uh -huh. poc, o, o d'estar per casa de prendre el cafè a casa eh, una tarda de, de tardor Eh, davant de l'estofa i a l'altre d'altres temps però no pas en, el, en la lluita que entenem que avui dia eh, se desenvolupa les persones mateixes ja l'han volgut deixar eh, per tant ara l'unica no, que podem valorar aquestes persones no és el passat sinó que per accions que puguem fer en present present eh, si ho fer fet bé ho han fet malament d'alguna uh -huh. manera jo ja anava per aquí vale. ja, dic, ja dic que els que estant mitjanament puny per que he estem parlant, estem parlant de, estem parlant de la història de la història, la història pues de d'us acabal de final de la dictadura aquí a Uh -huh. i d'una sèrie de fets que van passar vale. i que van necessitar pues, d'uns que lluitaven i altres que servien de suport i d'ajuda. Uh -huh. Molt bé, segurament és una història que s'ha repetit en molts llocs. Eh? Sí, efectivament, segur. Jo, a part de, de la història concreta, quan feies eh, referència a la gent jove que, que té com a referència pues, una actitud d'una persona del passat que igual no és la que porta ara i això pot fer que la gent, doncs, pues, decepció i el que sigui jo penso m'ha recordat no? d'aquella de, manera d'entendre la, la vida a nivell de generacions de quevenu pues, bueno, que la gent jove sempre té diguéssim, l'energia i la vitalitat aquella capaç de crear i destruir tantes vegades com faci falta fins trobar el model adequat i llavors entenc la reflexió que tu fas però tampoc la vull dir, tampoc la trobo que sigui res dolent sinó en el sentit que la gent jove doncs constantment estan buscant referents fins que definim el, el nostre propi referent no sé com explicar-m'ho no? i la, la història està que què la, me, la memòria històrica és superimportant que després amb el temps cadascú hagi evolucionat que on hagi evolucionat això també és vida jo mentre, no sé com dir-t'ho mentre que no sigui una qüestió d'una persona que ha lluitat amb un bàndol antifranquista i després se'ns hagi passat a l'altre bàndol i llavors ja sí que em sorprendria sí, és més important no parlar perquè sol, no, inlombra, clar, clar, doncs, això no tinc llombat i mentre que no estiguem parlant d'aquest cas cadascú té dret a fer el que sigui amb la seva vida, no? no sé on però ja, ja que estàs al telèfon de Mataró deixa'm preguntar-te per aquest col·lectiu de persones perjudicades per un mític del PP de fa anys que encara que no tinguessin recordes? sí com ho tenim això? Negre suposo, des del punt de vista judicial o de les lleis actuals no està bé declarar la cosa. Uh -huh. I són més aviat pessimistes, certes, simplement perquè no, ara torna a imperar aquella veia màxima, aquell sistema que hi havia des de la dictadura que el policia sempre té a veure. Però pots, pots fer un, breu, un brevíssim resum dels lleis que van originar aquest judici? Uh -huh. A com tantes altres eh, actuacions, doncs el, altres actes de protesta ciutadana en aquest cas estaríem parlant des d'elements de, de caire juvenil, o sigui polític i juvenil, fins a passant per a membres de, de sindicats i ciutadans en general fins a un grup de treballadors d'una empresa acomiadada per un senyor dirigent del PP Agui Mataró que aprofiten un acte un acte polític en època d'eleccions no per corregir en general sí. en què que es presenten aquí, ens visiten una torna eh, per parlar en aquest eh, míting o acte d'ells, a, a porta te encara, per cert, eh, se senten dues personalitats d'aquell partit, del Partit Popular. Mm -hmm. Llavors, clar, és una qüestió immillorable. Mm -hmm. És el que fa la, la ciutadania. Agafa tranquil·lament, eh, amb les mans esfullades, o alguns agafant alguna pancarta, <coughs> o ser, pot ser portar algun bocador lligat al cos, o que sigui. Eh, però tranquil·lament, van pacíficament i es manifesten sigues o sigui, es posen, es planten davant el local, han deixat de fer el mític i estan allà estan allà que porten la pancarta, doncs ja n'hi ha el que diu la pancarta els treballadors, a en la seva presència vestits amb bata blanca i a, allà també, sembla que t'ha de en pancarta i alguns, o no diem, no jovenets doncs, bueno, corregint alguna esloua dir alguna cosa com el més normal del món en aquest tipus d'actes, en període nocturnal que eh, destina una sèrie de, de persones doncs, per vigilar. I agafen, quan comencen a entrar aquestes personalitats ja sabem com és llegada la gent, la gent que se li han quedat amb la sang, doncs igual algú deixa alguna paraula i deixa un crida una mica més per eh, sobre la... la... la... la... de la vida de desigualitzar els demés, sigui com en cap moment no s'oiva ni eh, a posar la mà a sobre dels participants en el meeting, ni d'insultar-los de, de manera gaire exagerada, vull dir insultar-los en plan de crits forts, o almenys a mínim de la ciutat, ni tampoc s'ha sigut en el a la cosinga era que allò un fisc de trugada pacífica. Ni quina histent tan bé. Així és que va tornar que jo, sí. Dos tres, jo sé que era per dos mil. Bau, bau, ser, -hi, ser -hi. Vale. Ah, eh, agafen, entran cap a dins, allà dins pues, fan la seva, és evident que ningú dels que hi ha fora sabeu quina aparència no se li deixa entrar, eh, perquè hi ha, ja, com dic, persones pues, eh, ficades allí pues, per vigilar, per a... vigilar l'entrada de la gent, per controlar i altres coses, uh -huh. hem de dir gent pues, informada i gent no informada. Uh -huh. i cadascú allà fa pues, el que ha de fer. Uns estan allà cobrar i altres no, no cobren ni un duro, però estan perquè tenen dret a ser-hi, les faltaria i estava ja pacíficament doncs, expressant la, el seu auge a la presència d'aquestes persones us dir el nom d'un d'aquests d'aquestes que va venir home eh, ja saps que els dir-los només diré que en aquell moment doncs, un d'ells era el segon de del de de, de, de govern de la nació el govern de Madrid per exemple el govern de l'estat vols dir sí, el govern de era si jo no estigués equivocat em sembla, eh, que era el lloc tinent podríem dir, el segon de, de la cúpula. I l'altre doncs, havia de ser el Capitós d'aquí a Catalunya de No m'ha d'anar a dir noms, francament, ni veus ni meus, la cosa era així de seria. Ja, aviam si te'ls endevino jo. Si el primer era uh l'Azlar, -huh. si estàs pensant en el segon es que no sé si m'equivoco, jo diré que no va i després eh, a Catalunya potser van pilar quadres, semblava en aquella cosa Bueno, bueno, segueix, segueix. M'havien canviat. Era eh, una càrroga o què va passar? Què és? Una càrroga de la policia. Sí. No, a totes va desenvolupar una manera una mica kafkiana, una mica curiosa, mm -hmm. ja, que almenys que ni ara no m'ho no imagino, que les coses hagin d'acabar sempre d'aquesta manera. Mm -hmm. Diguem simplement que una vegada que anaven passant, no els minuts sinó mitges hores i una hora i tot, i ja alguns ja marxaven. Hi havia, sobretot a joves, diria jo, jo, jo, jo, jo, jo, ja havien començat a baixar, on s'anaven cap avall i on s'anaven cap amunt. I, doncs, què és el que passa en aquests casos? Precisament, per de joves, i amb una determinada estètica, mm -hmm. eh, aquests eh, senyors, eh, cobrant un sou, que estava allà, se suposa que per controlar i per vigilar, no, simplement, vam decidir donar pues, un escarment. Mm -hmm. Vam agafar a un dels joves que marxava, tot solet, amb mala hora, per això, i se'l van endur, bueno, t'entrava la típica, ho vam voler identificar, a final se'l volien endurer tingut, i mm -hmm. tota la pesca, mm -hmm. i clar, el nano pues, estava com atemorit, deia, home, què, què esteu fent? Jo no sé res, mira, què, què us passa? Mm -hmm. I a tot això els altres pues, en cap moment s'havien volgut identificar. Mm -hmm. Això valgui la redundància, que va ser un acte total de' d'il·legalitat, segons les seves pròpies normes. Doncs mm -hmm. pues, eh, alguna persona que passava per allà veu el que estava a punt de passar i veu pues, que el nano, estava una mica al collonit, diríem que, podia, mm -hmm. que la les, sensació podia ser aquesta, mm -hmm se li deia com una no mica que mori va anar cap allà, a veure què punyeta passava uh -huh. aquí hem de dir que el que va introduir no de precisament jovenet era un senyor, un senyor que paga els seus impostos que té els sons penals de treballar aquí de treballar de bé, bé. Uh -huh. i francament, havien de fer que, no, que és, és difícil que las podem tolerar uh -huh. per tant, aquesta persona va anar cap allà i va preguntar què que, que, que bueno, qui eren aquests dos fills i què estàvem fent amb aquell jove uh -huh. i els altres, pues, tranquil va iniciar d'alguna manera pues, la, la polèmica i la discussió per uh -huh. la seva actitud. L'actitud, actitud en el prop temps és el que passa sempre quan, que et diré jo, l'altre dia quan estaven apunyalades en un moment una senyora va intervenir, un senyor immigrant sud-americà uh -huh. i un senyor que compta, que vigila el gas no sé què, exactament igual. Eh? Uh -huh. Tu vós, a dos tios, saps? Dos tios, no sé, que els veus així amb el carat, uh -huh. amb un nano que jo que sé quina vegada podia calcular i què és lo que passa? que t'interessis i dius, escolta, en què passa? què estàs fent aquí? I els altres fan propotència, o què circula? i el que vols és que circulin aquí, qui ets tu per la mi uh -huh. I l'altre ja no contesta, i diu, bueno, què passa? escolta, expliquem què està passant perquè no m'agrada que està, a veure que no el conec i en canvi, nosaltres no sé ni d'on tenen sortit, d'entrada uh -huh. no s'ha de matar-ho uh -huh. per tant, diguem-ne, què està passant perquè no m'agrada eh? la necessitat i què passa? Aquesta gent t'agafa i continua sabónsia, la discussió va de Ramon no afaçant tot, lo cual no volia en camonol, que ni els ni interessat, ni mama no estava que estava allí contra la pared. No sé què que digo. Eh fan pressió a l'aspecte, en principi per aquí no anaven els tiros, però lamentablement la paciència d'aquests dos individus els doncs debia doncs destacar. Ells sabien perfectament que hi era més, però els demés no ho sabien. Uh -huh. Aquests animals, en un moment donat van acabar perdent la paciència i van demanar, d'una manera curiosa i supriment, ajuda entre cometes. Uh -huh. Diríem això d'ajuda perquè és molt curiós. Eh, quan tu tens un problema i veus que passa un grup de nis, pues tu aixecar la veu i crides uh -huh. però és normal no cridar cap, mi, que perquè al cap de l'es de dos de, de segons se sentia una fresa se sentia unes, una, no, unes passes i uns crits i al no sé uh -huh. girar-te el a tota una, una penya en aquest cas els uniformes que pujaven cap amunt uh -huh. pujaven cap amunt pues, que van contra tot el que trobaven tot el que trobaven que no tingués més de 30 anys això també s'ha de yeah, yeah. i anaven fotent pausa, torni a dret. Yeah. I clar, llavors eh, que és una mica parat, llavors entens el que, que está passant i qui són aquests individus, i vens cap a i et sorprèn, perquè no tenen una, si no podem front, però si arma de les mans, mm. i t'estan mm. agafant amb elles, que és un moment que et pegarà, i jo que, que m'has de pegar tu, no? Per què? Que mm. en quines tonteries estàs dient? Aquí has de pegar tu, a veure què passa. sí. Mm -hmm que tenes de que aquestes persones allà on no hi havia cap mena de problema més que eh, una, actua, una actuació desproporcionada i legal donat que en cap moment no s'havien identificat aquí s'ha de dir que ja sabem de quina mena de persones de, de paisans que estem parlant eh, no, si sense identificació no és eh, havien en un moment donat una ordre i tota la, tot un dispositiu tota una gent que hi havia pregat els votants doncs simplement s'havien posat les seves ordres el que passa és que tenen tendència a petit aquella manera d'actuar que tots coneixem els famosos grisos de l'època del Frasquito eh? el senyor Franco uh -huh, uh -huh. i és molt lamentable però és que això encara és pugui continuar fent no hi ha Barcelona en les grans manifestacions d'aquests antisistema jo que sé què, hi ha unes històries que s'inventen no, estem parlant d'un poble petit una ciutat on no havia passat pràctica pràcticament mai coses així de greus uh -huh. allí sempre hi havia hagut alguna concentració una petita mani, però Havien, havien hagut eh, o si sigui, no s'havien hagut de donar aquest tipus d'ordre sí, En el judici aquest que està pendent el fiscal què diu? Eh, què diu el fiscal? Ah sí, que aquestes dues persones uh -huh. que van tenir, bueno, dues persones, aquesta persona i l'altra que d'alguna manera van tenir la goçadia d'enfrontar-se, de, de, de planta cara o de polemitzar uh -huh. amb els altres dos, més una parella, més un altre xicot, una xicota que van ser agafats també, doncs, pues, temprans, van ser agafats uh -huh. com a xais per un camí, eh, que precisament nosaltres ens vam ser detinguts i si ens situa allà. Ah. Uh -huh. pues, eh, aquests, eh, o atentado contra la autoridad, insultos, de uh -huh. eh, golpes agresiones y no tiene que ver. Básicamente lo que está lo que tiene solamente es, es que venga o parte policial. Quién ha tenido mano el fiscal. ¿Qué carro sos? Bah. Pensando en que encargó su mano, que no, no sabe. Bueno. Doncs res, pues eh, aviam, des de Ràdio Contrabanda i Ràdio Bronca us demanem que, plau ens mantingueu el corrent de ràmit que segueixi i sobretot que quan arribi el judici, si arriba, ens digueu dia i hora, uh -huh. de manera que puguem escampar la veu i pugui haver-hi solidaritat amb vosaltres. Uh -huh. então, això seria maco. D'acord, ja mou, no, eh? Uh -huh. aquí tenim una convocatòria que et dirà el company. al sí, el cartell llibre del següent amb un container ple de bossa, com si fos un, el símbol d'un senyal. I volem una muntanya sense brossa i ens convoquen el dissabte 14 de febrer a les 10 del matí a l'Ajuntament de Premià de Mar a una caminada a la cadira del bosc, no, del bisbe, bisbe. per netejar el bosc de brossa, provocada per l'acció irresponsable de l'home. I haurà dinar pels assistents. Ens pots explicar una mica de què va? directament estic implicat en el, els grups que l'avui havia estat en passat. la mà del grup que s'autodonominava en Conexem a Combinadora de Defensa de la Seu de Marina, no sé si encara apareixerà aquest nom aquesta aquestes serà el cartell, aquest dius, no. o simplement està signat per l'associació de veïns. No hi ha ni signatura ni res, el cartell és tal qual. Això vol dir ho amb ho han fet per els veïns, l'associació de veïns que sempre ha sigut un combatiu i que encara sí. doncs mira, què passa que Clar, estem parlant de dos municipis diferents, el que em dius que hi a Premià de Mar. Sí. Vale, doncs com ho podem agafar a, a Premià de Mar en de persones, uh -huh. en canvi la cabida del bisbe està empremiat de dalt, uh -huh. està pues, cap a la muntanya, no sé, per salir uns doncs, 4 quilòmetres a lo millor. Uh -huh. Bé, bueno, potser no son 4, però tampoc no m'imagino ser si calculada uh -huh. a distàncies. No salí 4, sí. <laughs> la cabida del bisbe es troba en una sòntiga a de les poquetes que tenim per aquí més o menys conservades yeah. en el seu dia aquestes oines havien estat motiu d'explotació en principi, una part la mínima part de les oines aquestes de la que heu vist va no recordar si pertanyien ja a la Diputació de Barcelona eh, o bé a un consorci un consorci que sembla que es deia eh, de consorci de, de la Ciutat Marina o de la Vall de Sant Mateu si com sigui, mínimament protegides mm. però per la banda d'això el sector eh, que no havia estat objecte d'un intent d'urbanització legal que hi havia hagut la mm. part que havia, que havia intentat fer una urbanització eh, llevat d'ol de l'Ajuntament de Premià d'edat però que va ser paralitzat precisament la causa de les oines iberes doncs, eh, aquest sector no, per la part de dalt doncs, ja a al que ara semblava dins de la, de la segona alada aquesta, segona alada marina uh -huh. englobada al camp del, de la vall de Sant Mateu doncs uh -huh. pues, eh, m'imagino que algú que, haurà, que continuaran pujant per allà i fent excursions haurà vist, no ho sé, però què faig que no pujo uh -huh. però m'imagino clarament que la gent que és molt seva per aquestes coses, la ha continuat embrutant moltíssim amb, doncs veus a saber, domingueros motoristes, algun boletalga probablement molta gent que haurà pujat per allà, deixant per aquí una llona de Coca-Cola, allà hi doncs ha una bossa magalena, i ara veu a que heu de fer fàstic, i com que estem parlant d'una oides iberes aquí al Maresme, doncs ho veurem moltíssim, sobretot perquè en tenim poques poques i mal conservades doncs, uh -huh. francament aquestes ja m'imagino que i el que s'intenta és denunciar la situació davant de l'Ajuntament Interessat que mai ha fluctuat per, per aquestes oines de del camí de l'Uisla i això és una afirmació normal, evidentment. Sempre és discutible, però mira. Mm. I, I per altra banda, la propera Generalitat, que imagino que poca ajuda haurà destinat a la conservació d'aquestes oines. Sí, Al ja, ja. cap de la final s'ho que si no trobes monedres d'or, aquella oina no n'hi ha res. Ja, per ells, no, clar. I lamentablement no n'hi ha res dels vells, sobretot dels vells d'aquella pa. Però estaven molt orgullosos de lesoïina sí. i si tocàvem el laboral, també van veure que volíien fer aquesta organització de, de luxe, que està afeixí a la luxe antropometas de quatre xets, quatre casetes per allà a l'alzar. i per això estaven destrossant literalment l'habitat o més de laitat de les oina viverberas, i on s'hi va tocarva molt laboral. i això po ser infos es van contactar amb aquesta organització que deia que eraia un placetí ecologista grup l' ecoologistana i s'havia anat cap allà quantes vegades a, a burxar, a fer una mica de, la punyeta al consistori, o sigui en algun ple municipal, mm. s'havia entrat i s'havia partit octavetes, també pacíficament, i s'havien fet quatre coses. Uh -huh. El que acorda ara mateix amb la camina del business és això. Però com et dic ara ja fa com uns quants anys que no pujo per allà. Molt bé. Bé, bueno, però... El dia, el dia 14. El dia 14 a les 10 del matí a l'Ajuntament de Premià de Març. Sí, és això el que ens trobo, és que tu eh, estiguis així en cabida del bisbe, uh -huh. ja dic, la gent suposo que puja pujarà caminant, de veure també algun grup escrocinista a saber, uh -huh. pujarà caminant els de Premià de Mar fins a Premià de Dalt uh -huh. i la cabida del bisbe està encara molt més amunt del, del que és el centre del poble, vull dir que hi ha una bona pujada. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, però la gent que segurament fa l'efecte que la gent que s'assessibilitzi amb aquest missatge uh -huh. i vagi en aquesta triga Pues serà gent que segurament li agrada caminar pel bosc. Segurament. A la muntanya, serà gent excursionista o com a mínim aficionada al tema. Sí, algunes excursionistes, algun arqueòleg, també en tenim uns quants, mm. aficionats i preocupats per la defensa del patrimoni del maresme. Mm. Molt bé, doncs companys, si vols afegir alguna cosa més, per part nostra, super satisfet una la trucada, eh? No ho no sé, he de dir-te la veritat. <laughs> Se l'afegiris, si podem afegir moltes coses, no. i altres lluites, però... Ja, saps, ja saps que estem aquí cada setmana, cada dijous dijous que a partir de les 10.30 i dijous alterns a partir de les 11.30 ens pots tocar sempre que tinguis qualsevol cosa relativa a lluites que es facin per la teva comarca i aquí intentarem difondre-les bueno, sempre està bé molt bé, això sí, home doncs gràcies per trucar jo segur això ho està i bé, ho bueno, no que feu de les Vale. Molt bé, doncs pues, aquí estem. Uh -huh. Salut, doncs. Pues. Salut. Vinga, d'acord, pues, salut. Va, que veig bé. Vale, doncs pues, aquí queda la intervenció, molta informació de cop, uh -huh. per qui no tingui ni papa del que passa per allà al maresme. Uh -huh. No, és Mataró. Per a la mar, per a la mar, per a quan ell ha trucat, jo estava iniciant sí. l'explicació d'una persona que va ser detinguda per Nadal sí. i que, que avui hem tingut una altra vegada una diligència de declaració. I tenia que era un assunto de cases bones i ONGs i, en realitat, ETTs. Ah. Es tracta d'un montatge d'aquests que es dedica a donar feina a persones de les que em diríem més marginals de la societat, gent que en un moment donat pot haver passat per la presó, pot haver estat detinguda, i llavors eh, estableixen contractes en cases de famílies amb possibilitats uh -huh. perquè hi vagin a treballar a baix preu. Llavors, com a conseqüència d'això, en un moment donat s'origina una situació de relació entre una d'aquestes treballadores domèstiques, treballadores de, de la neteja, i una família en la que hi ha una persona molt gran, una àvia de 80 i escaig d'anys, i quan arribo jo a la comissaria, el dia 24 de desembre, em trobo doncs, una noia d'uns 35 anys, detinguda, i acusada d'haver furtat anells, collars, de la casa i haver-nos anat a vendre en una casa de Panyores, d'aquí del Passeig de Gràcia. I sí, sí, l'han tenut detinguda bastantes hores. Aquesta noia té una criatura petita que va estar sense ella, durant les hores que va estar detinguda, sort que hi havia el pare. Però el que vull dir és que darrere d'aquesta acusació d'haver portat unes joies, en realitat el que hi havia era una senyora de més de 80 anys que a la vista de la situació de necessitat que tenia aquesta treballador de la neteja, amb aquesta criatura petita, doncs li va començar a prestar ajuda li va passar algun anell, va dir, doncs vés, vés a tal lloc, al Passeig de Gràcia, que allà t'ho compraran i segurament més endavant si totes aquestes idees podràs anar i podràs recuperar-ho i llavors m'ho tornes és uh, la màfia d'aquesta, no?, que funciona d'aquesta manera. I només t'hi posava una condició, la senyora gran li posava una condició amb ella, i és que no els hi expliqués a les restants persones de la família, de la família. Ja, que no us hi expliques. I clar, és un moment donat, perquè sigui, alguna altra persona de la família es va adonar del que estava passant, I llavors reacciona malament i va a la comissaria i li fot la denúncia a la treballadora de la neteja. I ja tens, doncs això, la nit del dia 24 al 25, a la comissaria tancada al soten el dia 25 passa davant del jutge de guàrdia de Barcelona. Afortunadament hi havia un jutge de guàrdia raonable, que es va donar compte que tot allò no estava gens clar, perquè l'estat eh, tenia punts foscos i la va deixar en llibertat. I avui m'han tornat a, a citar declarar i llavors ha fet una declaració doncs, amb tota la serenitat, amb tota la claretat. Clar, ja no és la mateixa situació que el jutjat de Guàrdia. Ja no té la criatura sola, ja no té aquella, aquella angoixa. I el declarar tranquil·lament, doncs, ho ha explicat aquesta veritat, no?, la jutgessa, com tantes persones que fan de jutge, ha fet una cara com enig enigmàtica, no? El que en diem la cara de poques. Hi okay. ha fet un parell de preguntes i no ha més. I lògicament, des del meu punt de vista d'abocat defensor, el que tindria que venir ara és una manera d'enfocar-ho per part de la jutgessa que dongués, com a mínim, el mateix valor a la paraula de la treballadora de la neteja que a la paraula de la filla de la senyora de 89 anys uh -huh. per què no? per què no ha de tenir el mateix valor? perquè la treballadora de la neteja només és això una treballadora de la neteja i, i la filla de la senyora gran doncs és això, filla d'una família acomodada i això podria ser que passés més, però és que a part hi ha una dada objectiva, que és que les joies han aparegut, les joies ja estan una altra vegada a la casa d'aquesta, perquè aquesta noia ho va fer, va fer així, va anar un altre cop a la botiga, quan va tenir diners, va tornar a comprar les joies més cares de la eh? casa de la Nú, eh? aquí està el negoci, aquí ah. està el negoci d'aquesta gent que, que es dediquen en aquesta mafieta, i el cas que les joies ja estan una altra vegada a la casa, no? Jo dic que vògicament no hauria de reaccionar així la jutgessa no sé, jo espero que dintre d'una setmana o dues teniu ocasió de venir aquí i explicar quina ha sigut la decisió perquè per un cantó hi ha aquesta possibilitat que és un arxiu o també en diem un sobresseïment uh -huh. i per l'altre pues, hi ha la possibilitat de que li passi al fiscal per fer l'esquit d'acusació i els fiscals ja pues, de tot i n'hi que van amb una idea molt, molt automàtica molt, que diríem, de pinyó fixa Vaja. i li poden demanar qualsevol cosa atenent el valor de cada peça ja haurem, ja he dit jo espero que unes setmanes pogu tornar sobre aquest tema i explicar com evoluciona. Mm? Vale, perfecte. Eh, jo estava pensant en que podríem fer un petit descans, vale. i continuem. Carà, vale. no portem tres quarts de programa. Vale, fem un parónsilla de 5 minuts o per aquí. I e també la gent que ens esculteu pues, us dejeo una miqueta. Mm, no ens cansem de rebatir avui i ho intentarem. que esteu escoltant ara en directe a Blatau Bungku la l'FM Ràdio Contraló del programa Judici i la Justícia que podeu escoltar-lo si l'estiu escoltant a Ràdio Bronca 104.5 de la FM sapigueu que està repetit que és un programa que s'està repetint i per la gent que ens vulgui trucar en directe i aquí sí que dona igual qualsevol de les dues ràdios que ens estiu escoltant doncs els dijous de 10 i mitja a 12 i mitja o de 11 i mitja a 1 i mitja depèn de la setmana que sigui podeu trucar-nos al 9 3 3 17 73 66 d'acord? Vale? dit això, deixarem un temilla de eh, jazz per qui no ho sàpiga d'una mica si sí, hi ha grandes rasgos, però pues el jazz seria un d'aquells eh, estils de la música moderna pues que, que, bueno, que durant el seu temps va, es va popularitzar molt, podríem dir que així com el blues, per exemple, era molt minoritari molt centrat en, un, en una part la geografia del planeta molt concreta, pues en canvi el jazz és una cosa molt més estesa, que va gaudir de molt mala fama durant molts anys, una mica com a després de passar amb el rock and roll, no? que es veiem amb els ulls no? per la gent gran, i la de joventut li molava mogollant pues perquè és una música vital i tal. Bé, doncs pintarem un tema ja de jazz, que és, un, és una versió, no? de, o sigui, és una pel·lícula que es diu Lighthouse, Stars, que és una orquestra que, bueno, jo el disco que tinc és un disco d'aquests que els tios ja estan pobretilles, no? que potser porten 40 o 50 anys tocant i llavors foten uh, un 40 aniversari, no? un concert de 40 aniversari, uh -huh. i llavors fan una versió d'un tema molt popular o molt conegut a nivell de, del jazz que es diu Bernice Thune, uh -huh. vale? i és el que punxarem, uns 5 minutets de bona música, i ara continuem. Uh -huh. Vale. Vale. Pues venga ya.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 estàs escoltant Ràdio Contrabanda 91.4 de FM, el programa Judícia i la Justícia, programa que s'emet en dues ràdios llibres de Barcelona el 91.4 tots els dijous a la nit en directe i després el 104.5 de la FM, Radio Bronca, es pot escoltar els dijous de 10 a 12 de la nit els divendres de 11 a 1 al matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda i bueno, continuem, dèiem que estàvem en tema de judicis però tenim per aquí un article i ho ens, ens interessa llegir-lo també. Per qui no ho sàpiga, l'article designat per Mumia Jamal és una persona que està presa, un periodista franc-americà pres al corredor de la mort als Estats Units. Això significa que el van condemnar a mort amb un judici farsa d'aquests bueno, doncs com... tants i tants que anem xerrat al programa. En aquest cas és una persona que la coneixem de fa molts anys que, bueno, que des que està fa a la presó mai ha ja deixat d'escriure i ha ja deixat de criticar i denunciar obertament ja el senyor la seva paraula perquè tothom pugui aproximar-se doncs, la aproximar mica no? a, la, a la cara fosca del sistema. També ha anomenat amb un i avui jo mal la veu del sense veu, no? això també és un tema interessant. Mm. Per una persona que porta el telego pues, ja que són 28 anys gairebé, mm -hmm. doncs bueno, l'article diu així i val la pena llegir-lo també perquè és molt recent, del 25 de gener, i també per fer-nos una idea del que hem parlat al vegades quan hem cerrat d'ell o de gent presa no? de, del punt d'actualitat de, del moment històric no? que, es, que es viu no? com una persona que està dins del talegro tot i l'allament al que està sotmesa pues, segueix estant viva no? i la seva percepció de la realitat doncs, és molt, uh -huh. molt aproximada del que també vivim les persones que estem al carrer pues, rellegim l'article diu Negros en Iraq. hace varios días leían el periódico un interesante artículo sobre la pequeña comunidad negra de Basra, Irak. El artículo era básicamente una visión del exterior sobre el impacto de la elección de Obama. Los negros iraquíes tienen la esperanza que la elección señalará mejores condiciones para ellos en la tierra de sus antepasados. Uh -huh. La gente negra no es nueva en Irak, todo lo contrario. La presente población negra de Irak viene del tráfico de esclavos de hace más de mil años atrás, cuando la ciudad de Basra, en el sur del país, era la capital de Mesopotamia. Los africanos eran capturados, sometidos y forzados a trabajar, no estoy bromeando, en las minas de sal de la región. En la primera, tercera parte del siglo séptimo, Eh, los negros se levantaron en fuerte rebelión que forzó al gobierno a oír. Esa revolución, llamada por historiadores árabes la revuelta de los Zenj, duró más de 20 años. La rebelión fue traicionada y los revoltos fueron matados y algunos devueltos a la esclavitud. Se usa el nombre, la revuelta de los Zeng, porque los negros de la costa sur de África, llamada por los árabes Zenjabar, y después Zanzibar, hoy parte de Tanzania, fueron capturados por millones y vendidos como esclavos en todo el mundo árabe. Los cientos de miles de negros iraquíes, que hoy están entre sus de descendientes, como tal, ellos viven vidas de discriminación, mala educación, bajo o sin empleo, y pobreza. Un padre de Basra explicó que había decidido sacar a su hija de la escuela porque era insultada por sus compañeras de clase con la palabra «at», árabe por «esclava», ¿no? lo que significaría «esclava» en árabe. Sí. Dijo el padre «Deseo que mi hija aprenda a leer y escribir, pero no puedo permitir que ella tenga estos problemas. La población negra iraquí es de miles, no de millones» però després de 1500 anys en IH aún continuen cantant les viejas canciones de su lejana memòria africana uh -huh. i això ho signa el Mubi Abu Jamal i també ens citat unes fonts d'informació que seria un llibre d'un tio que es diu Amer Mahani uh -huh. el triunfo d'Obama inspira a iraquíes arabes uh -huh. que està publicat en eh, USA Today deu ser un diari podeu ser un artitulant és un llibre claro el 19 de gener del 2009. Com es diu el diari? Mm -hmm. USA Today. USA Today. Sí, sí, clar. Un mm -hmm. Mm -hmm. És un diari, això. I es veu molt per aquí per Europa, també. Mm -hmm. I també hi ha un altre ha escrit, això sí que hi ha, un llibre, d'un tal Albert Hourami que es diu Una història de los pueblos árabes. Mm -hmm. està publicat, Si sí, Faber en Faber mm -hmm. del Son Editorial de Nova York, el 91. Pues aquí queda l'article del Mumia uh -huh. com dèiem, pues, una altra bufetada de realitat històrica uh -huh. i bueno pues, des d'aquí també he aprofitat per fer una convocatòria la setmana que ve el dia 13 divendres 13 de, de febrer del 2009 a partir de les 9 de la tarda al centre social ocupat la Casa Nova que està a la Rambla de 9, número 8 a partir de les 9 del vespre es projectarà el vídeo dels MUC, MUF eh, 35 anys en movimiento la història de l'organització MUF que la setmana passada el van projectar a la Trenó Libertat i el Cas Cantic doncs aquest cop a la Casa Nova i farem una projecció del vídeo i també hi haurà unes parabetes de material i també hi haurà tapeo per picar mica i farem una mica de xerrada sobre el tema informatiu de de la, de la situació de la gent de l'organització MUF i els presos i també del cas del Montmeu Jamal i bueno doncs dit això continuem amb temes de judicis sí. abans d'ahir vam tenir un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona uh -huh. d'aquests tan típics que en una zona esgertinada d'aquí Barcelona en una plaça pública en un moment donat hi un africà assentat en un, en un banc està senzillament donant un vol abans de tornar a la secció oberta de Batras un uh -huh. noi d'uns 30 anys uh -huh detrás és de la presó de l'Hones, sí, que està del ja, barri del Poblenol, però que també funciona com a secció oberta per als altres. Exacte, els, eh? sí, sí, sí. Doncs això, que en May estava ja bon dia, venia el sol, hi havia bastants ciutadans de les mateixes característiques, africans, i en un moment donat, doncs, s'hauria costat dos policies, i diuen tu ets el que li has venut d'aquestes dues boletes d'heroïna per aquell home la típica situació de que els policies intervenen per detenir el venedor després d'haver interceptat el comprador haver citat perquè es presenti a declarar a la comissaria i a partir d'aquí, doncs la castat consisteix en això, en què es fa una exposició de com els dos policies estaven a una distància molt curta d'aquelles dues persones que estaven fent el intercanvi de heroïna per diner i com bé deia el company que ens ha trucat una filosofia o una política d'actuació del sistema molt antiga és la policia, sempre té raó això ja l'has cagat és això mateix el que passa és que en aquest cas aquest que dic que estava passejant una mica abans de tornar a la secció oberta de Batras, en aquest cas no, no es pot dir que estigués tirat al mig del carrer, sinó que és un noi que ja porta uns quants anys en aquest país, i eh, el judici que abans d'ahir es va presentar acompanyat de quatre testimonis. Uh -huh. Hi havia dos d'un ambient i dos d'un altre ambient. I tots els testimonis eren una mare i el seu fill, d'origen holandès, que estan vivint al municipi de Lloret de Mar, a la Costa Brava, i que coneixen aquest noi perquè l han contractat diverses vegades per fer feines de jardineria a casa seva, alguna cosa de, de la construcció, perquè aquest noi en la secció oberta ha après alguns oficis ha no? après a vallugar-se en els temes de construcció fer una de lampista mm. i quan es van enterar aquesta mare i aquest fill quan es van enterar de que no hi havia estat detingut i que se li estava formulant una acusació de 7 anys de presó la cocaïna és considerada d'una d'aquestes substàncies que el Codi Penal presenta com especialment perilloses per la salut, no? Mm. està a la categoria ja d'anys i anys de 7 anys. Ara que dius això, ho hem dit a punt. Sí. Eh, és interessant veure en el món de les drogues com, mm. eh, igual que amb altres fronts, no, diguéssim, dintre de, de la qüestió política social, eh, uns estats segueixen a, a d'altres, no? Cocaïna té aquesta consideració l'estat espanyol i a molts altres estats perquè un estat a eh, planeta a bandera la lluita contra les drogues i és el que s'ha encarregat durant fa molts anys d'establir aquests veemos no? uh -huh. en parlant dels estats podrits d'Amèrica no? a través uh -huh. de l'agència FDA de fos Foods and Drs agency no? sónón aquesta banda que és dedicada a etiquetar les drogues pues, amb amb aquesta amb aquest d'aquests punts, no?, de, de més perillositat, menys perillositat. Uh -huh. eh, volia fer l'apunt només que per això, perquè l'estat espanyol sempre li ha anat al darrere amb aquest aspecte, igual que d'altres estats. I també reivindicar com a fumet acanàlic que eh, li tenen tanta tirria a la marihuana que la tenen etiquetada de la mateixa manera. Aquí l'estat espanyol funciona una mica diferent, uh -huh. per sort. Uh -huh. Però, bueno, un altre dia podríem xerrar de quines grans uh -huh. històriques fan que llegeix aquestes diferències i aquestes similituds al mateix temps. Eh? Només aquest estat espanyol está bien y yo con el que en el reporte en un moment donat a referir-me a la substància he parlat d'heroïna i en un moment donat he parlat de cocaïna però ah en... és que no és casualitat sinó que en aquest tema en aquest judici d'abans d'ahir mm -hmm. hi havia aquesta confusió ah. no quedava clar si es tractava d'heroïna o de cocaïna en una part de estat, deia una cosa en una altra part deia una altra això és fotut perquè no. havíem eh, estat acostumats a, a que es el hatxís i la marihuana com la mateixa substància quan provenen de la mateixa planta però no són el mateix no? mm -hmm. però hi ha heroïna i cocaïna hi ha una diferència bastant notable bueno, que sí, són sí. totalment diferents si, sí, sí, jo li vaig dir als del tribunal això és una mostra de la lleugeresa uh -huh. en què s'actuen aquests termes. Uh -huh. com pot ser com pot ser que, que els sembli que, que, que tan és, no? heroïna i cocaïna doncs així és Concretament en la declaració que aquest noi va fer al jutjat de guàrdia, que va ser, ser l'any passat això, uh -huh. doncs la, les preguntes de si feien referides a cocaïna. I en canvi després agafaves informe pericial de l'Institut de Toxicologia, que és l'institut oficial on fan els anàlisis i explica la composició de la substància, doncs allà no, allà parlava d'heroïna. Que per donar una altra part i dir que és de l'Institut Nacional de Toxicologia si sí, quan aquests anàlisis clar també una de les seves missions és identificar clarament la substància i també el grau de puresa, eh? perquè de vegades ens hem trobat amb el cas que eh, mm. quan es parla de hachis no?, que ja és la substància que s'extreu de, de la planta de, de la marihuana, no? mm. que ja és una substància elaborada artesanal no? normalment encara que pot fer a nivell industrial també però bueno, eh, moltes vegades hem defensat no, el grau de puresa d'aquella substància, ja no només la quantitat sinó el grau de puresa, no? Mm -hmm. I s'ha anunciat doncs, que precisament el mercat negre en el que es troba la gent consumidora doncs, m -m també la posa en aquest peric contra la seva pròpia salut, no? Ja no? No només pel fet de la substància etiquetada per l'Estat com a tant de la salut pública, mm -hmm. sinó també pel fet de consumir una substància adulterada, no? I això uh -huh. no es doncs passa exactament igual amb l'heroïna que amb la cocaïna, com amb la marihuana, no? Uh -huh. en aquest apunt, no?, que aquest institut s'encarrega d'això, això de vegades a nivell judicial també té el seu pes, no? Clar. Uh -huh. uh -huh. Doncs estàvem explicant uns testimonis, el meu uh -huh. is representant quatre testimonis, els dos que ja he explicat, de l'ambient de Costa Brava, i dos altres, que érem un matrimoni, aquí del barri d'horta Horta. Uh -huh. I que entre si no es coneixien. Es van conèixer quan van venir els despatx a preparar el judici. Uh -huh. No hi havia cap relació entre els de Horta i els de Lloret. Uh -huh. I això els vaig destacar uns del tribunal. O sigui, com ho expliquen vostès això? És que jo, abans de preparar el judici, sempre procuro conèixer la gent que la venia a declarar, no? Si em me'n en compte de que hi ha un testimoni que és poc solvent, doncs ja no hi presento, ens vaig dir. Sí, sí. Però en aquest cas, no és solvència sí, impossible. Espontaneïtat. I vam dir exactament el mateix. És una persona treballadora, una persona que si algun dia s'ha trobat eh, necessitat, d'alguna cosa ha vingut i ens ha demanat, perquè clar, són gent més o menys benestant, sobretot els de llumet de mar no? uh -huh. i llavors eh, li queden dit a aquest noi, si algun dia et falten diners t'ho vine cap aquí que sempre tindrem feina per tu aquí al jardí i unes petites reparacions que li fan falta en aquesta casa i de d'aquí sortiràs sempre amb algun euro la butxaca per poder anar tirant i això els hi vaig posar com un contrast amb el cas d'altres persones immigrades que no tenien d'absolutament ningú que potser també es desesperen algun dia i potser es al carrer a fer coses que després no es porten davant els tribunals no? aquest, aquest home no té aquesta necessitat perquè aquí tenen vostès els seus amics però tot això eh? posat en un cantó de la balança la meva pregunta és, fins a quin punt contrarrestarà la paraula dels dos policies? Perquè van van dir dos assegurar i ajudar que aquest home és el que es va treure de la boca dues boletes d'heroïna i les va passar amb un altre ciutadà, amb passaport d'aquí, ciutadà espanyol, i eh, aquest altre li va donar un bitllet de 20 euros i, i el que canilla, no? Aquesta vegada els dos policies van fer un paper, com d'altres vegades, un paper de, de la triste figura, no? Perquè, per exemple, el policia principal, que és el que deté el noi a tricar, mentre l'altra policia intercepta el presumpte comprador, doncs aquest, el principal, el que identifica el noi que detenen, era una persona que pesat al mig de la sala, al mig de la sala del judici, no va saber contestar quants metres aproximadament podria haver-hi una punta de la sala del judici fins a l'altra punta. No va saber contestar això. Primer no em va entendre, va 5 o 6. Quan de punta a punta amb diagonal allà podria haver-hi metres. Va dir 5 o 6. I quan vaig insistir vaig dir, no ho sé. Amb això per mi a posar en vivència, doncs, la, la manera com els sinistren per anar a fer les declaracions. Els diuen quan una cosa tu vegis que és perillosa, que no, que no saps com utilitzarà en la teva resposta, és millor que diguis que no ho saps o no recordes. Clar, si estic parlant de dimensions de la sala, no hi cap l'expressió, no me'n recordo. A més li queda l'altra, no ho sé. Qui no ho no sé perquè ell sabia que segons la resposta que em diumés jo argumentaria que aquella distància eh, no era comparable a la distància que ell havia explicat, a la que es trobava, on va observar la maniobra, en fi, aquest tipus d'argumentacions. El tio diu, no ho sé. No ho sé està al mig de la sala. Llavors, jo m'he preguntar al fiscal, fins a quin punt un funcionari de policia que no sap dir-nos en aquests moments, no sap com quantificar aquesta distància tan senzilla que dins aquesta sala. Com pot ser que vostè utilitzi la declaració d'aquest policia per demanar set anys de presó a una persona? El Tribunal es va quedar bastant pensatiu, no? Bastant pensatiu perquè hi va haver altres contradiccions per exemple quan, quan la policia ha de contestar a la pregunta de l'abocat defensor sobre si hi havia en la plaça pública més persones de les característiques de la detinguda. Uh -huh. És evident, no?, quan l'abocat defensor li fa aquesta pregunta està buscant que el tribunal consigui la possibilitat de que si n'hi havia diverses es van confondre de persones que tenien llavors pues, la menuda com diu, no, no havia cap, o com llavors és sobrepensa i diu, no n'hi havia cap en aquella zona de la plaça. Van Hi va haver bastantes situacions d'aquestes en què va quedar bastant en que aquells policies, com tantes vegades van davant del tribunal, no a dir la veritat, ah. sinó a quedar bé davant del tribunal. Aquesta és la primera preocupació que tenen. I si m'aturen jo els reconeixeré que és una preocupació humana. Suposo que a tothom hi passaria això. Si tens que declarar davant un tribunal, i tens que declarar que l'estimèria fiscal, i tu estàs a l'origen de la denúncia que ha provocat el judici, Tu tens que procurar demostrar que no vas equivocar, que hauria de tenir que aquella persona, vas fer la denúncia, vas ser l'atestat, no pots reconèixer que t'has equivocat. Tens que dir que has complert amb com la teva que estàs absolutament segur, i això desvirtua totalment la, la presumpció de credibilitat que algunes lleis concedeixen a la paraula del funcionari públic. Sí. Això és un dels grans... no hi ha errors, això és una estafa legal, no? Que d'entrada es digui que la paraula d'un funcionari públic té presumpció de credibilitat davant de la paraula d'un ciutadà. Però clar, quan la sala està bastant planeta, oi, l'altra vida, amb aquests testimonis i algun amic, el tribunal veu plaçat, no? Es veu objecte del control democràtic que diu la Constitució de l'Estat espanyol. El tribunal es veu una mica vagilat, no? I més hi havia ciutadans de d'origen de estranger del nord, no? Del nord d'Europa. Olimnosos. Uh -huh. Afincats aquí, a la Costa Brava. Que van venir a declarar amb aquella, amb aquella seguretat que els hi dona la, la situació social més o menys desahogada, i amb aquella altra seguretat que jo trobo faltar a vegades de la gent d'aquí, no? aquella senyora holandesa d'uns 60 anys s'alimentava que estava convençuda de que de la seva declaració, també de la seva declaració com a de testimoni, depenia la sentència. Jo veig molts estimoris d'aquí, de Barcelona, de Madrid, quan declaren, se'ls diu que ells mateixos estan ja intuïnt que depèn molt poc, la sentència depèn molt poc del que expliquin. Aquesta senyora meua, aquesta senyora se veia que estava col·laborant, ella, a justícia. Ojalá ojalà doncs passi això, no? Ja veurem, ja veurem què dirà el final del tribunal. que ojalà està una mica empapat d'aquest escepticisme sí, és que ens dona no. veure casos d'aquests que no. a vosaltres són tan flagrants i després veure com amb tanta lleugeresa, com deies tu abans, no? Agafant no. i fotent un paquet de set anys de tal ego amb una persona sense profundir gens ni mica, no? Això em record el judici que hem estat la setmana passada a l'audiència ah, ja. uh -huh. un judici que ja en aquest cas destacaria com a contrast no? per la voluntat del tribunal d'anar de a fons no? de la qüestió uh -huh. estem parlant d'un judici en el que uh -huh. bueno, de fet el judici ja s'havia fet i en aquest uh -huh. cas eh, la persona que s'havia jutjat amb un l'altre jutjat, no sé si era la primera instància, un cas en el que una persona eh, s'enfronta a tota una administració a través de benestar social, no? a institució per un tema de, de tutela d'una criatura, que és la seva filla. No? El primer judici li surt en contra la sentència va a favor de que en aquest cas és la de galla nivell institucional s'encarrega de, de la tutela dels crius o de gestionar aquesta tutela dels crius que per cert una institució molt entre, bueno, posada entre el per molta gent de, diguéssim de, quin és el fons real no, de la seva tasca no? uh -huh. bueno, doncs pues la cosa és que un cop perdut aquest primer judici pues la persona com treu la llei i té la possibilitat d'un recurs aquest recurs es presenta llavors la cosa va a un tribunal automàtic superior que seria l'Audiència Provincial de Barcelona, i bueno, doncs, és curiós veure una mica com ha la història mm -hmm. de com seria un de 0 a 100, no? Mm -hmm. En un principi la secció encarregada de, de resoldre aquest recurs és doncs fixar una data per fer la resolució sí. i bueno doncs no pretenia utilitzar per fer aquesta resolució ni més ni menys que el que tenia al davant, un expedient voluminós sí, però bueno, el mateix expedient que, havia, que venia del jutjat anterior no, no tenia coses noves no? però llavors aquí també destacar la voluntat de la dona, de la mare no? d'arribar al fons de la qüestió de lluitar fins al final sí. que és el seu dret a viure amb la seva filla i sobretot defensar el dret de filla que no es pot defensar per si sola uh -huh. a poder viure amb la seva mare no? uh -huh. i llavors, bueno, a través d'un contacte establert amb la coordinadora contra buss de poder, també és veritat que treballa amb, amb, va entrar en contacte amb altres col·lectius i altres persones a nivell individual que la van recolzant uh -huh. doncs comença a presentar batalla no? i al principi de la batalla doncs, passa per una situació que m'ha explicat infinitat de vegades en el programa i a les reunions de la coordinadora contra l'uso de poder, no? Quan mm. ets una part afectada en un cas, ja sigui com a acusada, ja sigui com a acusació, és igual, mm -hmm. tu tens dret a tindre una còpia íntegra de les patients, mm -hmm. del que tu estàs com a part, no? Mm -hmm. Llavors la primera passa per poder treballar amb un cas judicial, són els papers, mm -hmm. és claríssim, no? Mm -hmm. I si segur que tu quan has arribat en aquest punt del procediment, no?, hi ha un recurs presentat a l'audiència que ja s'ha acceptat tràmit, que ja s'ha fixat una data per fer la resolució, segur que tens molts papers sí. però tots no els tens llavors el primer que has de fer és anar allà al tribunal i demanar la còpia uh -huh. llavors la batalla va començar com tantes altres vegades en presentar-se allà sense cap mena d'abogat uh -huh. senzillament a fer d'àlbum el teu dret com a persona uh -huh. que està previst no? a la llei orgànica del poder judicial, l'article 234 ho diu clarament, això que es diu uh -huh. no, no és una cosa que ens inventem o que ens ho de la màniga interpretant lleis o articles o no sé què, sinó que es literal, es cita literalment en un text legal llavors ja ens vam trobar el primer mur de contenció mm -hmm. en format funcionariat que ens va impedir aquesta possibilitat llavors a, a, ataquem amb la següent arma que és la burocràcia, no?, demanar-ho per escrit llavors a partir d'aquí el que dèiem, del 0 a 100, no?, es va involucrant més gent, es van repetint les visites al jutjat eh, figures externes doncs comencen a entrar en acció també llavors tot això, tot plegat va creant un ambient a dins d'aquest eh, jutjat no? aquesta secció de l'audiència va creant un ambient cada vegada més receptiu, no?, de que ni aquí està què hi ha passat alguna cosa i i llavors, bueno, pues, podrien haver passat dues coses, no? Que tribunal tot i aquest ambient que es va creant pues, seguís ferm amb la seva postura de dir, pues, nosaltres fem les coses com ens surti dels de... collons o dels hogaris mm -hmm. o l'altra possibilitat que és quan bueno, anem a veure està passant i ja ha sigut aquesta segona la que ha passat, no? algú que ens ha sorprès gratament les coses com són no? No. de veure que també s'ha de lli, no? un tribunal composat de dones mm -hmm. no? que el tema del masclisme i l'herència patriarcal que ens estem menjant avui en dia en patates pues l'han denunciat moltes vegades i llavors, tot i ser membres d'un tribunal que això ja les fa susceptibles de rebre certes crítiques mm -hmm. però en aquest cas s'ha notat jo penso que s'ha notat el fet que fossin dones i no homes i, i, i segurament dones i mares i segurament dintre de tota la secció de funcionaris i funcionàries dintre d'aquesta secció no? uh -huh. doncs també hi havia més dones i, i, i mares, no? i llavors tot això no creant un ambient de receptivitat cap a aquesta lluita d'aquesta dona, que cada vegada anava més ben acompanyada fins a arribar al punt de que la pròpia, aquest propi tribunal ha tingut la, la bueno, la delicadesa diguem d'alguna manera no? de, de, de iniciatives inclús, no? Mm -hmm. Doncs per una banda s'han acceptat testimonis i proves pericials per part de la defensa mm -hmm. el qual era molt important i és molt significatiu tenir en compte que al principi pretenien resoldre sense mm -hmm. demanar res però que al mateix temps han demanat que vinguin persones mm -hmm. a testificar i a aclarar certs punts persones que serien, en aquest cas, part de la part contrària, no?, sí, del bàndol contrari, no?, sí. i això també denota, no?, aquesta voluntat de, de, de voler arribar al fons de la qüestió. Abans del judici ho dèiem, i després també ho vam dir abans de tenir la sentència a les mans, de que estava clara la voluntat d'arribar al fons de la qüestió, no seríem per on sortiria, no? Perquè També. tot pintava bé però mai ho pots dir en temes judicials, mai pots dir ah, hem guanyat o, o està claríssim o el que sigui, això no ho saps mai no? però bueno, al final la veritat és que el resultat ha sigut satisfactori perquè d'anar perdent un a zero amb una sentència en contra i trobar-nos amb una situació davant de l'audiència d'anar perdent de, que, de, de demanar que, que es revoqui una sentència doncs hem d'anar guanyant, un zero, no? Uh -huh, uh -huh. I, I tot això ho dient doncs, perquè la sentència al final ha sigut una sentència a favor d'aquesta dona, d'aquesta mare i a favor del seu dret reivindicat i lluitat a fons fins al final de poder viure amb la seva filla uh -huh. i a la seva lluita també per defensar el dret de la seva filla a viure amb la seva mare, no? D'acord. La qüestió és que ara mateix aquest eh, dret encara no s'ha pogut materialitzar doncs, perquè, bueno, ja ho sabem, les coses de Palacio sempre van despacio i darrere d'una resolució de l'audiència provincial, doncs, n'hi ha un plaç de 5 dies per presentar un tipus de recurs que es diu de casació uh -huh. que no sé exactament què significa sí, sí. és més en nom el, el recurs que es va veure l'altre dia en visita pública, uh -huh. és un recurs d'apel·lació uh -huh. perquè és el que es posa davant del jutjat de primera instància perquè decideixi l'audiència provincial que ho Tribunal immediatament superior. Ara, el recurs de cassació aniria a posar-se davant de l'Audiència Provincial de Barcelona per ser resolt després davant del Tribunal Suprem de Madrid. Uh -huh. Caçar una sentència, en aquest sentit, és trencar-la, és, trencar és, és revocar-la, és intentar revocar-la. Ara ah, estic pensant que als anys 30... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no es deia així, sinó que es deia Tribunal de Casació de Catalunya. Mm. És només el nom que té el recurs, Casació. Llavors una pregunta. El recurs es posa a l'audiència perquè vagi al Tribunal Suprem. De Madrid. Però l'audiència pot acceptar d'àmbit o desestimar-lo abans de... o sigui pot, pot. Abans d'enviar-lo al Blà Suprem? Sí, i hi ha alguns d'aquests recursos que es veuen davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això encara no, no ho veig clar. Si aquest aniria a Madrid o aniria al Tribunal Superior d'aquí a Catalunya. diria mm -hmm. de ser... Bueno, sí, com sí estaríem dins aquest pla de cinc dies uh -huh. que pues, ja vam ser um, advertits per uh -huh. aquest eh, tribunal no? de que bueno, no són 5 dies clavats, sinó que s'ha deixa passar uns dies fins que el tribunal va estar segur quesici uh -huh. s'ha si posat aquest recurs que hagisgi últims de pla, sinó uh -huh. no, que no s'ha posat En aquest cas, la, la importància de, de la història és que, es, que la sentènciashavia tingui ferma. Uh -huh. A partir del moment en què és de ferma és quan es pot ja executar. Uh -huh. Això és el que ens ha transmès aquest tribunal. Si, sí, però amb tot això jo crec que... Si fos un altre cas, la sentència estaria complerta. Uh -huh. El fet que estigui tant de recurs no és un obstacle. En un tema en el què estan en joc qüestions tals com les relacions humanes entre una filla de 3 anys i la seva mare. Cada dia que passa és un dia de perjudici ja no hi per saber si serà reparable o irreparable, però és un perjudici molt greu, cada dia que passa la mare i la filla separades en aquesta situació de manera que per mi ja és una, una mostra de, de poca poca decisió per part del tribunal ja hauríem ja d'haver ordenat immediatament que la criatura estigués en mans de la seva mare claro, tot és, ja més, recursos, és, clar, és més, si ara posen el recurs igualment, igualment encara que el recurs estigui posat hauríem que solucionar la situació a base de normalitzar-la de naturalitzar-la. Han, han de tornar les coses on les va deixar la naturalesa. O sigui, la criatura amb la seva manera. Perquè n'hi ha cap raó perquè no sigui així. Exacte. I encara no ho han fet. No ho han fet. L'altre dia quan estàvem a l'assemblea de la coordinadora contra burros de poder, algú va, dir, algú va dir aquestes tres magistrades han tingut molt de coratge. Uh -huh. Sí, sí, però per mi, que se'ls hi podria demanar més coratge encara. Perquè la sentència que 20 fois i hi ha algunes parts de la sentència que servirien per dir que hi han posat una cullerada de calç i una sorra. Per exemple, quan, per mi, el que fa justificar l'actitud que jo crec que s'ha de de negligent actitud de desídia dels funcionaris públics encarregats de fer rutllar l'injecció general d'atenció a la infància i a l'adolescència escusen aquesta deixadesa, aquesta desídia i diuen que s'ha de comprendre que tenen molta feina i han de treballar en les condicions molt difícils. Per això és, en certa manera, esquivar el problema de la veritat. Està clar, perquè si tu veus que les coses funcionen així, pues llavors dona un carpetazo i digues, penya, això no funciona, s'ha de canviar. Sí. No sé com ho dic, sí. però bueno, sí. Jo ja no, veu, veurem, veurem si, si es dona el pas sí. El pas vull dir complir-les sentència perquè aquesta mare està clar que des del primer dia tenia raó, però li, li ha costat molt aconseguir que li deixesin explicar la raó que té, uh -huh. perquè en el primer judici, en la primera instància no li van deixar explicar I aquest cop pretenien tampoc no ferho o no escoltarla. I al final sí. Al final ha pogut explicar la seva raó. Sí. El segon pas ha sigut que ja han reconegut que té raó. En dictadura sentència ho diuen aquesta senyora té raó. El segon pas seria que aquesta raó tingui una conseqüència pràctica, és a dir, que es compleixi la sentència. I això és tan difícil com, com el primer pas. No hauria de ser que una sentència d'un tribunal de l'estat espanyol està per ser acatada, per ser obeida, però per experiència sabem que hi ha sentències i sentències. Clar, clar, hauria de ser una conseqüència lògica, no? Un pas amb l'altre, no? Si, uh -huh. si presic, uh -huh. ja, ens trobem en aquesta situació. Així que, bueno, per una banda estem contents uh -huh. no? i contentes, sí, sí, sí. està claríssim, i seguirem lluitant amb la mateixa línia, perquè uh -huh. a vegades es donen seus sorits, però eh, no, està clar no. que la lluita continua. Uh -huh. i aquí et segueix al peu del canó. Però perquè, perquè es vegi la magnitud del problema, això només és un exponent. Uh -huh. El dilluns passat, fa quatre dies, vaig veure una trucada d'una dona, una mare, molt angoixada. Esclar, les veus corren, no? I llavors em va trucar des de la comarca del Garraf, uh -huh. aquí al sud de Barcelona, molt espantada perquè feia uns 15 dies que havia tingut una criatura i en aquests 15 dies que havien passat amb la criatura ja es comença a espavilar havia rebut dues trucades la primera trucada de la direcció general d'atenció a la infància i a l'adolescència un equip d'aquests que diuen E. Aia, que n'hi ha cada districte i la segona trucada dels Mossos d'Esquadra els de la direcció general ho hauran citar a reclarar, i els nostres escuadres també. I em diu que ell no ha fet res, que no sap el per què, i ho veurà darrere d'aquesta manera, però clar, després m'explica que l'últim dia d'estada a l'hospital, perquè ell en principi va acceptar a un establiment sanitari, el qual ha ja per certes manes és, és anar una mica en contra dels propis principis perquè sí. cada vegada hi més gent jove, més dones joves que es neguen en a hospitals Parlarí, estàs parlant sí. de parir del moment del part sí. això ens portaria un debat llarg ja, sí, sí. només una petita associació sí. i és el rotllo de, sí. de diferenciar en diferents vides, no? d'entendre la salut humana no? mm. i ja ara diferenciaria ràpidament una mica entre la via naturista que és la que d'alguna manera doncs, parlaves, no? la que la naturalesa ha, ha, ha fet per si mateixa no? i les persones conservadores de la naturalesa doncs, han, han pogut constatar coses i posar-les en pràctica no? uh -huh. i després el que podríem anomenar ja directament i sense cap mena d'amidament el que seria la medicina del sistema uh -huh. que la medicina pues, igual com ja sabem que funciona el sistema doncs, introsista, intervencionista no? uh -huh. eh, que sempre uh -huh. eh, et, posa la, et posa la persona com a com objecte no? sempre, no com a subjecte sinó com a objecte uh -huh. a dir, la gran diferència seria que mentre que per les vies de la medicina naturista no, les pautes per seguir entre cometes no, per al moment del part són d'una manera amb les que la dona té el protagonista el protagonisme total i absolut i a partir d'aquí és pues, el millor per ella i la criatura i això ja es pot desenvolupar molt. però bueno, la gran diferència és que la, la medicina del sistema eh, la persona qui té la predominància total i absoluta és la persona, és el metge així de clar, uh -huh. el metge de l'ata blanca no? uh -huh. llavors tots els estris i tota la dinàmica dintre de l'hospital gira entorn aquesta figura no pas entorn a la mare ni ni molt menys entorn a la criatura uh -huh. pel seu beneficiu no pas per la dona, és normal que moltes dones no se vinguin amb aquesta manera de funcionar i que passin de tot, passin de tot en aquest sentit com aquesta medicina vull dir, tenint una altra possibilitat més natural, és normal és normal, és natural que tingui moltes dones, a més jo des d'aquí animo a totes les mm -hmm. dones que ens escoltin a informar-se del tema i a, a familiaritzar-se amb aquesta medicina naturista mm -hmm. sobretot doncs una mica això no, per, per, per separar-nos a poc a poc i progressivament no, poder ser ja d'avui per demà però un encantat de la vida mm -hmm. d'aquesta medicina del sistema que bueno, pues, que tants mals, mals i patologies i tants els de cap, ens està creant, no?, des de nens anys enrere. Ja és la votació. Però... Uh -huh. Doncs deia que quan jo li vaig anar preguntant per talò fompar origen uh -huh. d'aquestes molèsties que li ha creat eh, els Mossos d'Esquadra i la Direcció General, em va explicar que un dia d'estar a l'hospital a l'hora d'agafar l'alta, la volien fer quedar encara, per, deien per passar una última revisió que tenien que havien de donar l'alta a 5 dosis mares que acabaven de tenir la criatura i encara havien de fer una última revisió llavors ella no ho va veure clar va tenir una petita discussió amb unes metges va agafar la criatura i se'n va no va veure clar el que volíem fer i a partir d'aquí el metge aquest la denúncia, davant de la Generalitat, Direcció General, davant dels Mossos d'Esquadra i comencen a perseguir-la. Llavors em trucada perquè en aquesta situació ella ha sentit a parlar i aquí li ha dit no et preocupis, no passarà res, vés a declarar als Mossos i els expliques que aquest incideri, un judici de faltes potser, no, no, no passarà res aquí. I encara jo ho vaig dir al tanto, perquè la meva modesta experiència, de començar altres mares, m'ensenya que aquí darrere pot haver-hi una maniobra perillosa. I com que estàvem parlant per telèfon, no m'ho no vaig explicar més, i vaig dir, això hauríem de parlar personalment. I mentre tenia aquesta conversa, me n'anaven recordant del judici aquest que comentàvem uh -huh. i d'una declaració que va fer una, una doctora d'un ambulatori uh -huh. que va venir a declarar a favor de la mare que jo defensava i que va explicar textualment que havia rebut trucades de funcionaris de la direcció general d'atenció a la infància i a la essència, demanant informació de com havia triat aquesta mare i aquesta filla en els 8 o 9 primers mesos de vida de la criatura en l'ambulatori del, del barri on ella estava. La doctora explicava que les trucades que rebia demanant la informació eren trucades tendencioses. Eren trucades que li demanaven que contestés coses desfavorables per la mare. I aquesta va ser l'expressió que va utilitzar la doctora dirigint-se al tribunal. Les trucades de la Direcció General eren tan d'amcioses. I és en això que ja pensava quan tenia la conversa amb aquesta mare que es va crocar del Garraf. I, I jo us ho vaig dir, doncs, demà estic a la seva disposició. Jo estava parlant des de Vic, ell estava parlant des del Garraf. Demà està a Barcelona, ho has dit, un judici a tal hora o a lloc pots venir i en pla d'urgència ens assentarem i parlarem. No hi va venir. I per tres doncs, o quatre comentaris que em va fer després de que jo vaig intentar modestament obrir-li els ulls, vaig intentar fer-li veure de cuidado que la, la situació és perillosa, uh -huh. per comentaris que va fer, esclar, jo no li a la cara, però limitava el to. Si hagués vist la cara, com a altres persones s'ha passat a vegades, que els hi intento obrir uns ulls i els faig veure, els intento fer aquest grau de perillositat que té la situació que m'expliquen, moltes vegades fan la cara com mirant-me amb desconfiança. Com m'ho van dir, vols dir que no estàs exigerant? Vols dir que no t'imagines no, no imagines més no difícil del que és tot això? Com fan aquesta cara a vegades? Els costa de creure que hi hagi, institucions tan respectables com la Generalitat de Catalunya i pugui haver una màfia organitzada per traficar en criatures? Els costa. Però aquesta és la conclusió de, de tantes i tantes coses que ens han explicat a la coordinadora contra abusos de poder. Aquesta és la meva, la meva conclusió. I després d'altre dia parlàvem d'uns informes que corren els mitjans de comunicació de masses aquests dies sobre les cases d'acollida, on cases d'acollida de, de parents sempre de la direcció general corresponent que estem sortint els diaris d'aquests dies com llocs on es mal, maltracten les criatures. I això també va resultar molt familiar, perquè portem anys escoltant gent que va explicar -nos aquestes coses. I, I aquí no hi sortia el pas del que l'altra dia també dèiem a la coordinadora, hi havia gent que deia, ara utilitzarà aquesta sentència favorable a la mare, alguns periodistes per dir, veieu com la justícia, l'administració de justícia que aquest país funciona. En aquest mateix sentit, aquests informes que s'estan publicant, que surten del defensor del poble, o del síndic de greuges, també els estan fent públics, dir, veieu com quan hi ha corrupció intervenim, la destapem, la corregim, jo ho em diu la coordinadora, jo penso que quan un informe d'aquest tipus surt d'un lloc com aquest, el Defensor del Poble, que és una institució de les que es consideren exponent de la democràcia de la Constitució d'any 78, que abans de fer el públic està tot pactat. Està clar. Estan pactades les divisions, si és que n'hi ha bé. estan pactats els, els recanvis, els endells, la gent que està enxufada a tal lloc ara va enxufar altra perquè la seva cara ja està massa vista aquí, i avui jo, que sóc, sóc un dels grups polítics que fem la rotació del poder, doncs avui et destapo això i t'ho demanen destapes allò. Aquest el sistema, és una part del sistema que, que fan servir, que digues així enganya no? Està claríssim, per a mostrar un boton, pues ara em sembla que ja va canviar i ja està endullat en un altre lloc, però durant uns quants anys el personatge que van tindre la poca vergonya de col·locar com a figura de defensor del poble a nivell estatal era el, el Enrique Mujica Herzog que és un dels personatges gràcies al qual tenim el sistema del règim que a les presons de l'estat espanyol, mm -hmm. un règim que va començar Pues sent la cosa més il·legal del, del món pues perquè no va ser una cosa treta d'una llei ni res, sinó que va ser una cosa que es va començar a moure a nivell de circulars internes, a nivell de telegos i tal, i direcció general de telegos i després amb el pas del temps, va pues això no. sempre fa temps, tant de temps que funciona que ara ja, pues venga, ens podem rentar el careto i treure'ns de la de la història com si fóssim uns mags d'aquests, no? Amb la xistera, vinga, puc, ara farem treure un conillet d'aquí dintre pues, fent treure el règim FIES a dins dels telegos, no? quan ja feia anys que funcionava un règim basat en aïllaments amb molts amb restriccions de la mena, a nivell d'hores de pati, a nivell de possibilitats de comunicar-se amb l'exterior de visites, de, de tindre coses personals a dintre de la cel·la de poder accedir a coses tan elementals com la cultura ja sigui a través de llibres o premsa o el que sigui i que durant molts anys, al principi sobretot, es va fer aquest de esta forma.